це коли прислухатися. А коли ні, то всі звуки зливаються в один неясний, нерозбірливий, легенький шум, ім'я якому – нічна тиша. І раптом цю тишу порушив короткий посвист стріли. Цвік! Вартовий, що сидів під деревом, глухо скрикнув. Схитнувся і поволі впав на землю. Його напарник прочумався від сну і, запідозривши щось лихе, швидко попростував до нього. І тут знову пролунали короткі посвисти. цвік цик Гун змахнув руками, заточився і, не видавивши з себе жодного звуку, провалився в чорну пітьму, що наступала після зірниці. Кий зрадів. Це безперечно, хорив з буревоєм. Він нахилився трохи вперед і неголосно подав про себе звістку. «Пугу! Пугу!» З нічного морку виринули дві постаті. «Кию! Я тут!» – відгукнувся кий. До нього наблизилися хорили буревої. «Швидко! тікаймо шепнув хорив, розрізуючи ножем сирицю на братових руках. Поки гунни не сполошилися. Кий розім'яв затерплі зап'ястя Чекай, звільнимо інших. І він, розрізавши пута на руках свого сусіда, шепнув йому Друже, пусти ножа по колу, хай всі тікають до лісу. Червоне корзно Кельм чав до кам'яного острова Не жаліючи коня Гнав щосили Щоб сповістити русів І сусідні полянські роди про поразку Про загибель воєводи Радогаста Ганебну зраду княжича Чорного вепра У кожній весі, у кожному селищі Які траплялись йому по путі Здіймав тривогу Тих, хто міг тримати у руках зброю направляв до Кам'яного острова, а всім іншим радив забирати худобу, коней, овець, одяг, збіжжя, тікати в ліси, у верхів Яросави чи на стугну, або й далі. «Не гайтеся!» – напучував він. «Піднімайте увесь рід, рушайте поки не пізно». І знову поспішав, не даючи ні собі, ні коневі перепочинку. Оглядаючись, бачив, як за ним – по усьому порозсю задиміли густі дими. Полянські роди сповіщали одне одного про смертельну небезпеку. До Кам'яного острова приїхав надвечір. Тут уже зібралися збройні дружини. Стали на берегах ріки та на лісових галявинах. Повідомлені грозою і братаном ближчі роди прибули заздалегідь, а інші підходили на ранок ждали тих, що сиділи порозці, красні та стугні. Біля світовидової скелі Тур зібрав вічі ліпших мужів. Старішини сілися навколо требища, на кам'яних брилах, на пеньках, а то і просто на землі. У білих вишиваних сорочках, у полотняних штанях, заправлених в чоботи чи підв'язаних біля кісточок шнурками – Якщо господар був узутий у постоли, вони скидались на зграю білих гусей, що спочивають проти сонечка. На кожному ремінний пояс з підвісками, прикрашеними бронзовими або й срібними бляшками. На головах солом'яні брелі. Коли б не мечі при боках, то можна було б подумати, що вони зібралися після роботи, щоб. Перекинутися словом чи жартом Побачивши сина, Тур кинувся йому назустріч, обняв Слава Богам, ти вже тут А Цвітанка? А Хорив? А Боревої? Хорив і Боревой залишилися там Ми не встигли розшукати дівчину Може їм пощаститься зробити А Гунни? Погромили радогаста та йдуть сюди Киїй розповів старішинам про все, що бачив, і пережив сам. Старішини захвилювалися, посхоплювалися, обурено загомоніли, їх особливо вразило те, що молодший княжич власноручно вбив брата і перекинувся на бік ворога.